Rugăciunea nouă pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Isuse Hristoase, Domn al milei, Te iubim și Te slăbim și Te rugăm. Dăruiești-ne taina și mucenicia inimii, când este lovită, zdrobită, badrucorită, ca să fie pentru împărăția Ta pregătită, căci așa cum pe Simon Cilineu l-au chemat, când neprecătit fiind, crucea Ta a purtat și pentru aceasta răsplată nu a luat, tot așa, în inima noastră, crucea ta ne s-a dat. De aceea, deși trăim în nevrednicie, neputinții, badjocură ispite, lovituri, umilințe, prigoane și jertfe, să aducem rod bogat, am încercat. Doamne, cu jertfe de sânge pe care ta neamul nostru l-ai cotat. Mereu cu toți stălharii lumii ne a încercat, peste noi sinagogile satanii ne va laudat. De aceea te rugăm, varsă în noi mila ta! Căldura duhovnicească a Evlaviei Sfinte, păi din inima noastră templul tău, unde tu stai ca Dumnezeu Arhereu, ca să trăim bucuria extazelor Dumnezești, să vedem slava ta acea dumnezească, și să auzim în suflet cuvântul tău, bine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Mereu să contemplăm icoana ta de lumină, care este de necuprins cu gândul.